Zile pline, zile pline la Cotroceni, zile pline la Guvern, zile pline pe Chiselev și zile și mai pline în Ion Ionescu de la Brad, sediu executiv al PSD, dar zile agitate și pe aviatorilor și în Modrogan. Restul sediilor ceva mai multă. Liniște la ALDE și la PMP. Agitație declanșată de o scrisorică pe Facebook la USR. Deci viața politică E în plină agitație în acest moment în România. Întrebarea este cine va conduce România din punct de vedere executiv, cum va fi condusă România, pentru că un lucru e cert. Sigur că sună bine, e interesant să vedem nume, să vedem uh, cât de tare se joacă, cine merge până la uh, final și cine cedează, cine va fi înțeleptul, era să spun, a familiei. A familiei România. Cine va fi înțeleptul familiei România? Aici e mare întrebare, va fi Claudiu Hannis, va fi Liviu Dragnea, e, oricum va câștiga enorm înțeleptul. Că asta va fi cheia, de fapt, următoarelor zile. Înțeleptul, cum va acționa înțeleptu. Dar, până una alta, avem 11,7 milioane de români care nu au votat și care sunt reprezentați de cei care au votat. Avem un partid care care lipsesc exact 11 mandate, două de senatori și 9 de deputați, pentru a face majoritatea absolută. Avem, de asemenea, 5 plus 1 partide în Parlament și mai avem ceva, o situație complicată în anul care urmează și o situație extrem de agitată în jurul României. În platou, în prima parte a acestei seri, avem patru foși miniștri în cabinete diferite, extrem de interesant. Avem un secretar de stat, dar și un om cu o funcție politică extrem de importantă în acest moment în al doilea partid ca importanță din România, pentru că e secretarul general al acestui partid, care trebuie să reformeze în următoarele luni sau să țină unit, cred că de fapt la ei nu mai e vorba de reformă, e să ții unit partidul, care fierbe la această oră. Deci avem cinci invitați excepțional de la cinci partide politice, primele cinci partide politice care au reușit intrarea în Parlament. Cum se va realiza coaliția guvernamentală? Cum și cine va conduce această coaliție? Și sigur, întrebarea care e pe buzele tuturor, Liviu Dragnea va fi propunerea PSD de a conduce guvernul sau va veni PSD cu un tânăr din pepiniera lui Liviu Dragnea, aici Marius Nica, sigur că tânărul Domn Grindean, care e de vreo 25 de ani în politica social-democrată, mai puțin cunoscut de la Timișoara, sunt două dintre nume, Mihai Fifor, un om care a crescut mult, sau, de ce nu, veșnic tânărul, din punctul meu de vedere, pentru că e un spirit tânăr, Vasile Dâncu. Sau, pur și simplu, Liviu Dragnea, care, din punct de vedere al alegerilor și a al rezultatului obținut, este îndreptățit. Mai rămâne acea lege din 2001 dar rămâne să vedem ce se întâmplă în următoarele zile, pentru că, până la urmă, important este să vedem că cineva va guverna această țară și toate promisiunile vor fi puse în aplicare, sau din partea dreaptă, sau de partea stângă, dar important este ca cineva să se ocupe de România. România nu poate rămâne în aer. Eu știți că port după mine, este aici programul, pentru că cred că ei vor conduce România din punct de vedere guvernamental, programul e aici. Îl monitorizăm, aproape le știu pe de ros, și vom monitoriza zi de zi, oră de oră aplicarea programului guvernamental, cel care a fost promis în campania electorală, cu ajutorul căreia s-au câștigat alegerile. Sigur că am văzut astăzi foarte mult dans, am văzut dans uh, și l-am văzut pe Traian Băsescu visând, a visat suficient 10 ani de zile, Cred că nu mai e cazul să viseze, l-am văzut pe Nicușor Dan pentru prima dată la cravată, îi bine, deci poate să continue acest, acest lucru într-o delegație la Palatul Cotroceni. M-am bucurat să-l văd pe Cristian Diaconescu, reîntors la Palat. Nu era rău. Sigur că pierdea România un senator, dacă câștiga președintele un consilier excepțional. Acum s-a întors ca senator, nu mai poate fi luat acolo ca, ca și consilier. Dar era, o, era un om valoros. Vedem sigur un joc foarte clar și radical până la această oră al Alde, Karim Popescu-Tăriceanu, foarte probabil va conduce din nou Senatul României. Întrebarea este ce se întâmplă în viitor. Încercăm să aflăm de la actorii politici, pentru că ei ne pot dezvălui ce se întâmplă acolo. Noi vom face dezvăluiri peste dezvăluiri în această seară. Avem și șase analiști Analiști politici, jurnaliști foarte buni, de la ora 22.30, dar până atunci e vocea politicienilor, toți sunt parlamentari, în afară de un domn care conduce un Consiliu Județean, printre singurele unde performanțele liberale nu au căzut din lac în puț, adică unde lucrurile au mers foarte bine. Deci nu uitați, Biblia, jocuri de putere pentru următorul an, aceasta, aceasta este, pentru că vom analiza și... Noi vom sancționa, pentru că nu mă bazez pe opoziție, asta e, USR-ul trebuie să învețe, PNL-ul are alte treabă, PMP-ul, nu știm în ce măsură mai e credibil domnul Băsescu, presa, în schimb, sunt convins că indiferent de culoarea ei, indiferent din ce zonă și de la ce, de la ce post de știri, de la ce trust, presa va fi cea care trebuie să monitorizeze cu ajutorul dumneavoastră punerea în aplicare a unui program de guvernare și... Trebuie obligatoriu ca promisiunile făcute să fie aplicate. Deocamdată, eu nu mă îndoiesc că vor fi puse în aplicare. Rămâne să vedem cum se va întâmpla acest lucru. Haideți să vedem cum arată aritmetica parlamentară. PSD, după cum vedeți, 222 de mandate, PNL 99, USR 43, UDMR 30, ALDE 28, PMP 26, minorități 16. Cum se vor constitui majoritățile? Foarte probabil PSD plus ALDE, adică o majoritate confortabilă după redistribuire, o majoritate confortabilă de 248 de mandate. Alături, ca de obicei, se vor, se vor așeza și minoritățile naționale, dar foarte probabil din Parlament și UDMR. Haideți să începem treaba în această seară, să înțelegem ce se întâmplă cu România. Poate, cu ajutorul dumneavoastră, am văzut că ne-ați urmărit și aseară într-un număr foarte mare, nu pot decât să spun, mă înclin, faptul că în continuare media de audiență pe 3 ore și jumătate a seara a fost de 2,6 puncte, o medie de 2,6 puncte cu pauze de publicitate, cu momente mai slabe ale emisiunii, dar cu această medie grozavă și cu un, uh, uh, cu un share de aproape 9%, ne arată că în continuare, este o, se, uh, în continuare postul nostru de televiziune este foarte credibil și dumneavoastră aveți încredere în analizele noastre, dar și în informațiile pe care vi le oferim. Vă mulțumesc. Roxana, haideți să începem treaba. Bună seara, domnule Cristian Diaconescu. Bună seara. Bună seara, domnule ministru Gerea. Bună seara. Bună seara domnule ministru Ghina bună seara. și bună seara doamna ministru. Sărut mâinile, Caterina Andronescu, sărut mâna. Mulțumim frumos pentru invitație. Secretarul general, felicitări și succes. Aveți treabă multă, domnule Marian bună Petrach. Bună seara, Nu ții în având în vedere că umblați cu un singur Numai pentru că am înțeles governare. că ei vor guverna. Ce să monitorizezi deci, acum? Deci să înțeleg, sunt făcute. Păi din punctul meu de vedere, da, la majoritatea ce mai e de făcut? Raluca Turgan a lansat astăzi o provocare partidelor de dreapta, care se consideră partidelor de dreapta. Adică și domnul Ligera. Partidelor care se consideră de dreapta. Păi spuneți-mi deja e, e o știre cum ar ce mai supristă. Păi nu e o știre, pentru că a fost făcută astăzi la ieșirea de la uh, discuțiile purtate cu președintele. Adică vreți să băgați PSD În opoziție. Uh, Scopul este să guvernăm, nu să băgăm PSD-ul în opoziție. Dar am spus asta. Am spus că Raluca Turcan azi a făcut o provocare, a lăsat o provocare, a spus că acceptă orice discuție cu partidele de dreapta, fără precondiții inițiale. Adică nu a spus că... De-aia de și vorbit de faptul că nu a venit cu o propunere de prim-ministru atunci când a fost întrebat. Dar propunerea ar putea fi de în și în cazul în care faceți această Dacă. Propunere... Dacă PNL-ul va fi în situația să facă propunerea de prim-ministru, așa cum a spus și doamna Rolga Turcan, prima opțiune este domnul Cioloș, tocmai pentru că am vorbit de el în campanie, ar fi normal să vorbește în campanie de cineva. Eu n-am urmă... ascuns simpatia pentru dumneavoastră, a scos și un scor foarte bun, felicitări. Mulțumesc. Dar știți, colegii dumneavoastră din țară au scos, unii dintre ei, în special cei din București, un scor devastator de prost. E complicat pentru România ca un partid care a scos 20%, și care se aștepta la minim 30% să guverneze. Adică nu cred că ar fi fair. Asta vă spune un om de dreapta, Căi... care n-a ascuns simpatia. <coughs> PNL-ul n-a spus astăzi sau n-a spus niciodată că se leagă de guvernare cu lanțuri. Doamne ferește, am spus că am lăsat o provocare în spațiu public către partidele de dreapta. Către fostuneasă coleg, de exemplu. Da, și către dacă sunteți de, de dreapta, nu? Uh, lumea așa ne consideră așa, un partid liberal uh, unic din țară. Bă, foarte bine. A consideră uh, pe această discuție nu am spus nimic altceva. că eu știu că nu-l contrazic pe președinte. Iar președintele astăzi a făcut o declarație foarte corectă. Poporul are întotdeauna dreptate. Categoric, niciunul n-am spus asta. Am spus altceva. Haideți că avem aici reprezentantul ALDE. E domnul Gerea. Să înțeleg că faceți o coaliție cu domnul, nu, cu domnul Cristian Diaconescu și domnul Ghinea, puteți face. Dacă faceți cu PMP și cu ALDE Asta și PNL? Ar fi, ar fi uh, normal, ca o astfel de propunere, să nu fie lansat așa, în spațiu public doar de dragul de a o lansa. E o propunere care se poate discuta, uh, sigur, mai ales între PNL și ALDE. Uh, oricând este o, cum spun un lucru, noi cei din ALDE ne gândim sau ne-am gândit după experiența pe care poți noi și colegi din PNL însă au avut-o cu cei din PDL, că poate se vor apropia de noi să putem să Facem un partid liberal mai mare, cu care sigur să participăm la guvernare, de ce nu poate chiar reconstituind, într-o anumită formă, USL-ul. Asta este Dar... o bombă deja, vă rog frumos că Dar... trați, breaking news, deci e absolut, adică Așa. domnul Gerea, care a scos flăcări pe nări în campanie, astăzi e mult mai liniștit, a câștigat fotoliul de deputat, Partidul Unii sale a ajuns în Parlament, și deja deschid o portiță. O portiță, v-am spus, foștilor A liberali, foștilor noștri din PNL, cu care oricând ne-ar face plăcere să fim din nou în același partid. Pe de altă parte, sigur, oricând ne-ar face plăcere ca domnul Călin Popescu Tăricianu să ajungă din nou președintele PNL-ului. Pentru că, după cum se vede, Partidul Național Liberal în aceste momente duce o lipsă evidentă de lider și are nevoie de un liberal uh, autentic la cârma partidului. Dar aceste lucruri sunt, uh, din păcate, în acest moment doar vise frumoase, povești, am putea spune. Uh, nu știu când și cum se va mai putea realiza o astfel de regăsire, deși, repet, uh, mie mi-ar plăcea să-l revăd pe Călin Popescu-Tărăicianul la cârma PNL-ului. Uh, după aceea... Putem Îngerea. construi. Dar acestea, asta. vedeți, deocamdată noi am trecut niște alegeri. Alegerile au fost câștigate de către PSD. Noi am avut și noi la rândul nostru un mesaj în campania electorală. Am venit și noi cu un program extrem de ambițios, aș putea spune, și va trebui să ne respectăm cu toții angajamentele luate în campania electorală mesajele pe care le-am dat. Deci lucrurile trebuie, cred că, păstrate în realitate, că to este la realitatea, deci trebuie să fie păstrate în realitate și în, în concret. Celelalte scenarii aruncate pe piață pot fi uh, trecute la capitolul uh, vise în acest moment. Dar vă întreb, guvernați cu PSD sau guvernați cu PNL? Deocamdată negocierile sunt în curs cu PSD-ul și eu n-am auzit de alte intenții în, în aceste zile. Noi dorim, așa cum am spus, să ne respectăm, să spun mesajele date în timpul campaniei electorale. Aceste mesaje care vin din partea Partidului Național în acest moment, prin vocea președintei interimare Raluca Turcan, sunt totuși greu de luat în considerare. În, în forma în care cel puțin au fost lansate, adică nici măcar nu cred că sunt făcute cu seriozitate. Dar vin eu cu o bombă și -l întreb, uite, îl întreb pe domnul Ghinea. Domnul Ghinea, ce părere aveți? Dacă propunerea va fi, că îi văd mult mai relaxați, nu sunt mai atât de radical cei de la ALDE, în campanie au fost în lupte directe. Dacă va veni Călim popescu ca propunere, USR susține un guvern condus de Călim În niciun caz. Practic avem mișcarea liberală ruptă în două, liberalii mofluzi și liberalii penali. Asta avem, în niciun caz nu guvernăm cu Călim popescu și cu alții. Cum a zis liberalii ceilalți? Liberalii mofluzi Moflus. și liberalii penali. Îți confuz, că se potrivesc. Da, și confuz și mofluzii. Și cu cine guvernați? Sau dacă ați a spus foarte clar. Susținem desenarea lui Dacian Ceoloș ca premier. Dacă acest scenariu nu se confirmă, atunci stăm în opoziție și vom face prima opoziție cetățenască cu adevărat în România. Deci exclusiv Dacian Ceoloș nu mergeți pe un alt nume? În niciun caz călimpă pe Nu putem să susținem pe cineva care este... O, domnul Gerea, uite, că e aici cu... a, condus guvern... a condus economia. Ce probleme... Are câlimpul păscută cea cu justiția, domnul. Poftim? Ce probleme are că păscută Are cu niște declarații... Când a stat la coadă, de la permisă? Sau ce probleme Și are? inclusiv aia? aia a fost o desconsiderare a cetățenilor. da. da. Un tupeu fantastic din partea unui politician. Nu văd cum l-am putea susține pentru... Pentru ce-a făcut fie fie pentru a România, de exemplu. A făcut multe prostii, a devalizat bugetul bune, pentru bune, România. Da. De nu cred că tocmai dumneavoastră sunteți cel mai în măsură să vorbiți de prostii făcute la guvernare. Sunt ce Sau dumneavoastră n-ați făcut prostii, că n-ați făcut nimic, de fapt. Da. Păi, sunt amănunte. ați fost pacul, ați luat un salariu de ministru de geaba. dar tot nu o să se adică dacă tot vorbim de oameni politici adevărat, e bine măcar să vorbiți de oameni care iar, vă puteți compara. În astăzi însă aveți cum să vă comparați un cu, cu un ministru și un fost primar pe și v-a da. bătut filiela USR de acolo cu 15 oameni. Adică, mă scuzați, nu ați făcut o politică adevărată, ați va de la niște oameni care au realizat în politică de 3 mâini, au cheltuit câteva mii de euro, este de nerepetat, au fost 15 oameni în toată filiala și v-a bătut de vă sfânta pancata. Nu ne-a bătut SRL, nu voi. Nu vă în politică. Nu vă faceți gânduri că nu s-a reu unit acolo. Sunt oameni dezamăgiți de prestația PNL-ului. De fapt, au fost candidați de candidați în și au să candidați în portați. De a spus pe un mesaj de acesta un fost primar șlupe care l-a ți-a Fost primar popular, a fost un ambasador ca ministru și v-a bătut niște amatori colegii noștri, de exemplu, în Pitești, unde despre care vorbim cu toată Așa am luat un scor la dumneavoastră, așa că unde a fost primar Tudor Pendiu. Dar repet, dumneavoastră vă îmbătați cu apă rece. Ați luat votul de la electoratul PNL. Nu a luat USR-ul că a făcut nu știu ce program. N-ați avut program, n-ați promis, n-ați arătat nimic, cum vedeți, Nu aveți nicio viziune de viitor. Aveți numai exemple negative prin personalitățile dumneavoastră, în actul de guvernare, exemple total negative pe care vă numărați dumneavoastră. Iar electoratul PNL-ului, nemulțumit inclusiv în Argeș, de faptul că au avut uh, candidați importați de la București, de faptul că totuși prestația lor nu a fost pe măsura așteptărilor, e posibil fi și cent universitat să fi Argeș, votat o, o altă prefect, variantă. Nu a sunat nicio apă în cap, până la urmă noi probabil că vom avea acolo parlamentari, diferența este că că minimă și așa mai departe, dar asta vă foiați pe nimic, vă pe nimic, sunteți foarte cu de prestația că ați la că așa dar că la nu mă miră. Dvs. uite, lucrurile lucru, încep să se lumineze inclusiv la noastră în partid. Mm -hmm. Înțeleg că astăzi ați avut niște discuții legate de bani, de finanțări, de soroși, de tot felul de chestii. Poate ne lămuriți cum ați păcălit oamenii ăștia în campanie. Toți spozând miologite în această campanie. Poate ne zice și nou, cam care e treaba pe acolo cu finanțările. Este foarte bine. Sunt de singurul partid care și-a publicat pe site. Nu da. deți Eu asta. am ascultat astăzi și am văzut pe toate mm -hmm. seturile de știri. Anumite deci -a -a probleme pe care le aveți în partid venite exact de la liderii partidului care mm -hmm. se acuză unii pe alții. Ia, ați publicat, ați publicat campanii. cineva de Poate ne spune și bani. nouă despre ce e vorba. Că e interesant. să vadă și lumea. Uite ne cum a spăcălit electoratul. Că este prima pilulă <coughs> pe care o dați. Ok. Deci nu asta ați publicat. spuneți sp și nouă. Cu ce vă ocupați, de, de exemplu, uite în Consiliu general a Municipului București. Inclusiv președintele partidului a fost dat afară de acolo. Nu discuția asta cu domnul general N-a călcat la o ședință de consiliu. Astea sunteți. Deci atâta demagogie și populism n-am văzut în viața mea, într-o politică. Și asta e o mare problemă pentru țară. Zero barat. Haideți să mergem. Domnule Cristian Diaconescu, cum a decurs discuția cu președintele, cum a fost reîntoarcerea în palat la locul de muncă? Da, adică... Am zis că e mai mare austeritatea la Palat. E eu... mai germanică, spunea președintele. E foarte interesant. Nu, știți ce mi s-a părut interesant? Și cred că e o chestiune de apreciat. Foarte mulți uh, funcționari, zona instituțională, operațională, este tot aceeași. Deci, nu au fost dați afară așa, pur și simplu, pentru că au fost cu fostul. Ceea ce mi se pare un gest uh, interesant și elegant și de, uh, îl, îl apreciez. În al doilea rând, uh, sigur... Uh, Simți încărcătura instituțională, mă rog, presiunea pe, de la președinte până la ultimul uh, funcționar în legătură cu anumite decizii în momente complicate, în momente unghiulare, cum este uh, ce de acum. În legătură cu ce a anunțat uh, președintele Băsescu nu, nu mai reiau, chestiunea este foarte simplă. Acest Partid Mișcarea Populară se situează pe partea dreaptă, chiar este dispus să sprijine, fără participări efective, prin miniștri miniștri, să sprijine o eventuală coaliție de dreapta și chiar aș fi interesat dacă acest lucru s-ar putea contura măcar, măcar ca și idee, pentru că deocamdată, respectând votul cetățenilor, există o coaliție alta decât cea, cum o considerăm noi, simplificarea mesajului ca fiind de dreapta. PSD-ul cu un vot uh, covârșitor, alt de care spune că participă. Deci, din acest punct de vedere, uh, dialogul este mult mai simplu și jocul pare a fi uh, închis. Dacă se pune problema unei opțiuni, o opțiune între de democrație poate fi o opțiune la putere sau o opțiune în opoziție. Și în opoziție se pot face coaliții, și în opoziție se pot face alianțe. Uh, sarcină chiar e chiar ceva mai simplă. Uh, ce cred că eu nu, pe mine o să mă auziți dând un cu părerea despre alte partide, pentru că fiecare își poartă crucea și mandatul așa cum de fapt a primit voturi și abilitari. Dar ce pot să spun este că aceasta este marfa pe piața astăzi, marfa politică. Despre acest lucru discutăm despre partide care vor avea o performanță la un moment dat sau nu, despre partide care vor avea o capacitate la un moment dat de a conduce ceva mai bine decât alții, modern, cu viziune România, vom discuta atunci. Deocamdată avem un moment post-electoral și aranjamentele politice trebuie să respecte în primul rând acest moment post-electoral. a fost foarte bună, a fost... Cât a durat? Cam trei sferturi de oră și repet posiție, când deopști erau cunoscute, președintele Băsescu a reluat, aproape cuvânt cuvânt ce a discutat în sală a reluat la conferința de presă. Mă rog, nu, nu era nimic uh, străin, mă rog, nimic extrem de... Atmosfera poate, relaxată sau tensionată? Da, da, da, da, da, nu, nu deloc, deloc. Chiar, mă rog, a fost și la un moment dat o discuție legată de perspectivele în continuare ale României și aici cei doi președinți au căzut de acord în legătură, de exemplu, pentru că nu s-a mai discutat prea mult în campanie, cu o dinamizare a uh, intrării noastre spre zona euro, tocmai în perspectiva ideii că la un moment dat pot să apară delimitări în Europa, care să ne situeze într-o parte sau alta. Uh, cei doi au fost de acord, de exemplu, că zona euro va avansa și la un moment dat s-ar putea să aibă o formă de integrare care chiar să meargă spre un guvern propriu, spre federalizare. Deci, ceea ce trebuie adăugat în actul de guvernare este și acest aspect al criteriilor de la Maastricht, mă rog, nu intru în detalii, dar în orice caz, al unei orientări spre a încuraja Uniunea Europeană, pentru că Uniunea Europeană cam pierde viteză. Și amândoi, și Iohannis și Băsăr, spun de acord că Uniunea Europeană, mai ales în opțiunile unor state europene, pierde viteză și trebuie, din punctul nostru de vedere, să găsim soluțiile pentru ca uh, situația să meargă... A, a fost o discuție, vă spun mai bună de cum așteptam, vă spun cât se poate de sincer. Mai ales că România a fost un beneficiar net al fondurilor europene. Vom vorbi despre asta și sunt curios că și la asta ați făcut parte din delegație. Am văzut că vă urează succes, domnul președinte. Sunt curios dacă v-aș și certat ca partid. Dar asta să ne spuneți după, pentru că vorbim cu câștigătorii acum. Doamna Andonescu, ați mai obținut scorul ăsta vreodată? 45-46%? Știu dacă în anii 90... 90 numai la PSN. am venit mult mai târziu în viața publică. Dar poate atunci, însă știți cum? Eu cred că trebuie să ne uităm cu foarte mult respect și chiar să considerăm că votul poporului este sfânt și trebuie să-l respectăm ca atare. Deci eu nu cred că trebuie să încercăm să încurajăm ceea ce poporul nu ne-a cerut cu tot respectul pe care vi-l port. Opțiunea a fost foarte clară. Cred că s-a legat de program această opțiune și cred că noi avem obligația să uh, intrăm cât mai repede în pâine, să spun așa, adică să se pornească proiectele care sunt acolo înscrise în program. Noi nu ne-am dus astăzi, nu din lipsă de respect față de instituția prezidențială, dar ne-am fi dorit să știm pe ce poziție stăm, adică să se încheie numărarea voturilor, să se facă redistribuirea, să avem o negociere foarte clară cu ALDE. Noi în campanie am spus foarte clar, a fost un fel de agrement între noi și ALDE și vrem să respectăm angajamentul pe care l-am luat și sigur să se constituie Parlamentul cu toate structurile lui, în așa fel încât să putem apoi veni cu o propunere spre președinte. Cred că acestea, acestea sunt pași normali și să știți că în afară de faptul că în declarația de astăzi președintele a spus poporul are întotdeauna dreptate, într-un fel ne-a dat și nouă dreptate că n-am fost, pentru că a declarat că va organiza o nouă consultare după constituirea Parlamentului. Adică într-o logică Corectă și constituțională în același timp. Doamna Andrescu, sunteți unul dintre Bă, scuzează, oamenii... Vă da, rog. rog. dar de la început, președintele a spus că vrea să aibă o primă rundă de convorbit cu partidele, nu să numească... Da. În mod normal, partidele... Să propună viitorul nici primului. Niciunul dintre partide în acest moment... Și ca moment, dovadă că a spus că poporul are mereu dreptate, este chiar dovada clară că nu a plecat cu intenții... Nu, gestul nostru n-a fost un gest de frondă, dar ba, potrivit Constituției trebuie front, să, da. să spunem președintelui dacă suntem sau nu partide parlamentare și să ne ducem acolo cu o situație foarte clară. Avem 222 <coughs> de mandate plus cele 28 ale uh, formațiunii alde suntem nu la 240, dacă fac eu bine calculul, ci chiar la 250 de voturi numai din această adunare. Dacă mai punem la socotală și minoritățile, eu cred că n-ar fi deloc o lipsă de confort în derularea procedurilor. Care va fi premierul, doamna? Noi n-am discutat acest lucru. Dar dumneavoastră, considerat... ca lider vechi, sunteți în top spun... 3 aprecieri la... ai să partidului? Să vă spun cu toată deschiderea. Programul acesta pe care dumneavoastră îl aveți pe masă și pe care noi îl știm a fost coordonat cu foarte mare atenție cu profesionalism de domnul Liviu Dragnea. A venit și la dumneavoastră în emisiune și a prezentat dovedind că știe ce a scris acolo. Sigur, el mai poate sporta Aici e programul modificări. și aici e proiectul de buget. Le da, amândouă. absolut. Pentru că am vrea să se miște lucrurile cât mai repede cu putință. Și exact așa și cum, cum sunt aici. Și eu cred aici, că cine s-a angajat cu un program, ar ști cel mai bine să-l ducă la îndeplinire. Pentru că oamenii nu ne-au dat voturile că suntem frumoși și de vreme acasă. Ne-au ne dat voturile pentru că ne-am angajat că facem niște lucruri. da Cele înscrise în program. Și... și dacă nu le faceți, ce se va întâmpla, doamna? Păi eu cred că acest, această problemă nu trebuie să ne o punem niciodată, dacă suntem oameni serioși. Haideți să vă spun că ceva, că oameni uite, oameni nu e seriuri. niciun reprezentant acolo, nu are ce să se supere domnul Petrache, nu știu, domnul Berceanu, dacă vă amintiți, era un politician foarte Radu prezent. Bercianu. Cum să nu Radu Berceanu. Radu da. Berceanu în campania din 2008 a fost prezent în toată țara. Și erau niște afișe uriașe în care domnul Berceanu, personal, vorbea de 850 de km de autostradă. Da, nu știu dacă vi le amintiți acele da, afiși. Da, aminti. Pedele. Portocalii, chiar... așa, fi afișe mari și scria 850 de km de autostradă. Nu s-au întâmplat niciodată acele 850 de km de autostradă. dar Și drept, domnul Berceanu a plecat cu decență, dar nu de asta, din politică. Păi, el simțea că vin niște rachete spre dânsul, dânsul fiind daie cu aeronautica. Și a, a plecat la timp. Întrebarea este, ce va, ce va face Liviu Dragnea și Partidul Social-Democrat dacă aceste două documente cu care a câștigat alegerile nu se vor pune în aplicare? Va pleca din politică? Dumneavoastră, ce credeți? Cred că ne va scoate lumea din -ar politică. S-ar putea deci să scoate cred... chiar strada. Deci eu cred că... Eu cred că Partidul Social-Democrat are oameni foarte serioși. Domnul Bogdan, nu să... pe Ponta care a spus că dacă nu... Cu... A... A zis Comarnic, să aici a zis-o. La masă aici unde și la întrebarea mea, la eu stăteam parlament. unde stă doamna... Nu, cred că unde stați dumneavoastră și dânsul era vis-a-vis -vis și la întrebarea de mea... Dânsul spunea că nu, dacă nu, exact nu, va candida, că nu va termina comarnic Brașov, atunci nu, nu va candida la nicio funcție. Eu l-am întrebat dacă e vorba de funcție președinte, nu, atunci candidat președinte era domnul Crin Antonescu uh, și dânsul a spus, nu domnule, la nicio funcție. Și am întrebat special, nici la cea de deputat sau senator, nu! sigur, memoria Câteodată e... Câteodată existați ușa. prea mult. Mai e, mai e o declarație fantastică a lui Dan Șova care spunea... Cu cortul, nu? Uh, și aia cu cortul este la fel nu dar spunea, vă dați seama că în 2017 o să avem 3.000 de km de autostrăzi, nu o să avem bani să le întreținem. Aia era problema domnului Șova. Da, doamna Andonescu, vreau să vă întreb ceva, Eu pentru că cunoașteți partidul. S-a terminat campania electorală. Cunoașteți partidul. avem 3.000 de kilometri. No, nu, okay. Oricum, domnul... să trecem la treabă. Deci, că domnul, că domnul Dragnea poate fi vorbi. premier. Din punctul noastră de vedere, ar fi îndreptățit să fie premierul României. Da, deși, să știți că n-a spus niciodată. Cal, Nici n-a da, spus că, că refuză, Dar partidul susține că... Pe domnul, îl susține pe domnul Dragnea? Nu asta ce credeți? Nu cred că da. Domnul premier. Domnul Mihai Fifor, domnul, liderul senatorilor. Eu cred că psd are foarte, mulți, foarte multe Dar personalități. Dar sunt luate aceste nume în discuție? Domnul eu, Fifor, domnul avut, Nica acum, sau domnul Grindan sau domnul Dâncu? Până acum n-am avut nicio discuție pe această temă. Pentru că eu cred că lucrurile trebuie luate în logica lor firească avem împreună cu ALDE o majoritate parlamentară, atunci, în, în discuțiile cu ALDE, trebuie să convenim asupra premierului și asupra structurilor. Da? Deocamdată nu s-au dat rezultatele finale. Și sigur că în zilele următoare o să aflați, după ce trecem toate aceste etape. Pentru că în momentul în care... Eu, mă rog, am văzut-o pe doamna Turcană astăzi. Pe ce să te bazezi când spui că tu poți să dai premierul? Nu, pe a spus, doamna, ce Mă rog, nu refuză. Nu, a spus. Cum a spus exact, domnul Marian? Pe tăi chiar acolo. A spus că lansat această provocare pe dreapta și că nu condiționează, că nu vine... Chiar a spus că în situația noastră nu putem să vorbim de... propunere pentru un premier, pentru că nu avem un scor care să ne îndreptățească așa de ușor să vorbim în premier. Tomai, ce a spus? Ok, atunci... V-a certat, bine. domnul președinte? Nu pe dumneavoastră, că n-avea motiv, dar pe colegi. Nu ce s-a spus că, în, nu cred că sub ușiile, acolo, spatele fie... ușilor închise? Confirm în ce a spus domnul ministru, că a fost o întâlnire relaxată. Da? Da, bineînțeles că ne-a spus că e măhnit și dezamăgit de scorul PNL. E normal, de de la noi... Cât aștepta? 30 și un pic? Măcar 30. Ce se întâmplă în PNL, domnul Petrachim? Eu sper să fie lucruri bune. Spuneți-mi de ce s-au pierdut alegerile de către PNL? Explicația dumneavoastră. Uh, în primul rând, respect oamenii care își asumă responsabilități, și din păcate sunt din ce în ce mai puțin astăzi, sunt din păcate mai mulți care uh, critică în același timp spun că atunci când ți-asumi responsabilități ești conștient că dacă ți lucrurile primești lauri, dacă nu ți ies, trebuie să faci pasul înapoi clar că PNL-ul n-a avut o campanie reușită bie de de ăsta a fost și motivul pentru care oamenii din frunte au făcut pasul înapoi, mi-era și firesc Și din momentul... Da, ma anunța să deja și asta să nu recuând. Da, luăm o scurtă pauză pușitoare și ne întoarcem. Avem informații extrem de interesante. Oricum, interesant această deschidere al despre comunicare cu partidele liberale. Deci putem vedea un nou parti, un de partid, un de partid mare, deschiderea liberal? Deschiderea noastră este către colegii noștri din Partidul Național Liberal pe care îi așteptăm alături de noi sau așteptăm o discuție în viitor de să spunem, readucerea Liberalilor tradiționali, să spunem, alături de noi. Intră într și partid, liberali, domnule? un partid liberal condus de căim pe scutericea. Dar intră și domnul, democrat liberali. Domnul domnul, de pic a fost o... nu vor fi discutate dacă vreodată vom ajunge în situația aceasta. A, a fost lăsat în spațiu public un lucru, nu vreau să-l catalogiez la un moment dat, că eu sunt de la care pădă sub, nu știu ce fac cu PSD-ul. În istoria vieții mele s-a dovedit că n-am trădat niciodată. PNL-ul a luat decizia că nu va face un guvern cu PSD-ul. Și nu vreau să dezvolt subiectul acum de ce. E interesant să fie. Dar cu altă ați face, domnule Petrachin? Da, dar am spus-o din campanie că da. L-a susținut uh, pe Călin Popescu Tăricianul drept premier? Nu, asta n-am mai spus. N-a spus-o, dar eu vă întreb. Nu, eu nu pot să vorbesc. Asta vreau să spun mai departe. Eu sunt uh, un soldat disciplinat, sunt membru de partid. Dacă e ceva care nu mai înconvine la PNL, fac pas în spate și mă retrag sau rămân un simplu membru. Atât timp cât respect acest partid și fac parte din el, respect deciziile partidului. Astăzi, PNL-ul a decis că sprijină un alt premier decât pe cel care l-a anunțat în campanie. Dacă partidul va decide altceva, mă voi spune deciziei partidului, bineînțeles. Domnule Ghinea, cum vor continua, când se va sfârși această criză din punctul nostru de vedere? Cheia este la președinte. Președintele a spus înainte de e, alegeri că nu va desemna un premier condamnat penal uh, și așteptăm să țină această promisiune. Din partea PSD este în mod evident că încearcă să-l impună pe Liviu Dragnea. Criteriul ăsta că el a coordonat programul de guvernare este complet ridicol. Uh, cert este că oamenii care au votat cu PSD nu știu pentru ce premier au votat uh, și atunci trebuie Eu să nu vină știu PSD. De o pe toată campania ai spus că o să fie Dragnea, premier. Și dumneavoastră și PNL-ul a zis toată campania, Domnul, aveți de ales oameni buni Domnul, între cioloși că sunt și Dragnea. Deci, nu a spus așa? Încerca să mă urmăresc că eu vorbesc cu logică. logică v am spus noi. Eu spun ce a spus PSD. PSD nu a spus Gigel este propunerea Da, Dar implicit, Domnul e vorba de logica aici, înțelegeți? Oamenii nu votează deci pentru dacă implicit, nu ne votează este pentru clar, explicit. Păi da? nu, dumneavoastră a spus toată deci campania, dumneavoastră a spus... Fără să știe cine este, să este duce candidatul lupta PSD, și Dragnea, acum ca așteptăm să vedem cine este propunerea PSD, dacă, doamne, este Liviu Dragnea... Ne așteptăm de la președintele Iohannis să țină promisiunea pe care a făcut-o public, dar nu desemnat pe cineva cu probleme penale. Este foarte simplu, da? Este și o lege, dar dincolo de lege este bunul simț. Asta înțelegeți cum e cu logică? A, după pauza plăcitare continuăm și, și problemele de logică, dar și până, până unde serios, se poate merge adică cu, această, cu acest blocaj în de cazul în a a care PN... PSD nu cedează, de președintele nu, nu cedează. <coughs> ne întoarcem după pauza plăcitare, avem informații noi foarte interesante. Am revenit la jocuri de putere, continuăm analiza campaniei cu reprezentanții partidelor politice parlamentare, domnul Cristian Diaconescu, senator al Partidului Mișcarea Populară, doamna Ecaterina Andronescu, senator al Partidului Social-Democrat, Domnul Gerea, care este deputat al partidului Alianța Liberalilor și Democraților. Nu, asta este denumirea. Domnul Cristian Ghinea, deputa, senator, pardon, senator nu, deputat, deputat. Deputa, sunteți, da. a deputat al partidului, al partidului Uniunea Salvață România. Și domnul Marian Petrache, noul secretar general al partidului național liberal, cel care a scos cel mai mare scor din. Vechile structuri, sau, cred că din toate, nu? Ilfov a fost cel mai mare la Liberal, 30%? Nu, nu, nu, avem cele din Ardeal. Care, care au scos voi... cât? Da, păi alba, 30 și ceva. Ar, Luca a scos 39, și 40, 40, 41%, 40, 41%. 41% 40. la Luca Turcan. Deci, mă întorc la dumneavoastră, domnule Petrache. Spuneți-mi cum vedeți viitorul, nu pentru Partidul Național Liberal deocamdată, o să facem o emisiune dedicată pentru România. Cum se va constitui și cine va constitui majoritatea? important e ce a spus dumneavoastră la început. Indiferent, prima șansă, bineînțeles, are oare PSD-ul, că nu, nu... nu pot să nu recunosc lucrul acesta, important este ca cel care va fi la guvernare să-și respecte întocmai programul de guvernare cu care a fost în campanie și doar, ministru, credeți-mă, din respect față de dumneavoastră și față de mine, cunosc foarte bine programul dumneavoastră de guvernare imediat după ce l-ați lansat, pentru că o opoziție asta înseamnă. Să știi, dacă suntem în opoziție, vom fi în opoziție, să urmărești... Dar dumneavoastră ce fi în opoziție sau la putere? Uh. Acum, ce vreți să spun? Că, ce cred eu? Nu, ce credeți dumneavoastră? să secretarul general al partidului și ce vă doriți dumneavoastră? Putere Pot sau opoziție? Că să, să, să uită foarte mulți oameni la noi, simpatizanții Militanți, simpatizanți, activiști... și votanții își doresc să fim la guvernare. Uh, opozanții, își doresc să fim în opoziție. Uh, respect dorința celor care ne-au votat. Bineînțeles că aș vrea să fiu la guvernare. Cu un premier Dacian Cioloș sau premier Călin Popescu Tărician? Nu vorbesc decât despre Dacian Cioloș pentru că despre el am vorbit în campanie, dar încă o dată. Uh, ce a lansat astăzi Raluca Turcan a fost o coaliție a partidelor de dreapta, pentru o posibilă guvernare, pentru că numai așa am putea face. Singura variantă în care noi am putea să fim la guvernare este dacă toate partidele după dreapta ar face această coaliție. Și în această Aici situație... și unul Democrată a din România. Exact. Și în această situație n-am pus o precondiție ca să ne spună cineva că n-am venit pentru că ne-ați condiționat. Domnule Cristian Diaconescu, aveți vreo condiție ca domnul Băsescu să fie premier într-o astfel de situație? Sau? Nu, nu s-a pus această condiție pentru că a dispărut premiza, de să fim realiști. Premiza era ca partidul național liberal să iau un scor corect. competitiv și de acolo să se plece într o discuție cu cât mai largă. A discutat această premisă? Nu. Oricum, să nu, că nu -am există nicio condiție. M-am distrat foarte tare cu, cu declarația cu domnului Băzzi. a fost tare de tot. Ceea cu PNL-ul i-a luat șansa să fie prim-ministru. <laughs> Bine, stilul lui. Da, okay. politica aruncă. Da. Era pe rating uriaș la toate televiziunile. Da. Vă profit că am să mă distrez la fel la prima declarație inteligentă a cuiva din conducerea partidului dumneavoastră. Haideți, uh, nu fiți răutăcios. Uh, no. Nu. Asta eu am fost, fost elicat. Uh, nu, Acum, nu, eu nu eu lua nume de rău. Eu să nu, le apăr nu. pe cele două doamne, să știe. <coughs> nu, nu, nu a fost un atac sexist, doamne, ferește, chiar dacă ai și Trump în America. <coughs> nu, nu. Uh, nu, ce vreau să spun este că realist vorbind, nu trebuie exclusă cooperarea, dialogul și în opoziție, nu numai în perspectiva de a lua sau nu okay. a lua puterea. Nu putem numai în această paradigmă, trebuie să luăm Dar cum puterea? se deblochează situația? A eu vreau, și -a nu vreau de să aflu din partea Știți că politica e bine să nu spui niciodată, niciodată. S-a dovedit de da. multe ori. Deci vreau să știu, eu ca român, ca cetățean, ca jurnalist, cum se deblochează situația, domnule? Nu, situația de este foarte ușor, adică nici nu o văd blocată în momentul de față. Adică avem un rezultat foarte clar al alegerilor parlamentare, avem, știm foarte clar ce și-a dorit poporul român la aceste alegeri. Lucrurile trebuie să se îndrepte foarte simplu și ușor, exact în această direcție. Trebuie așezate și trebuie respectată opțiunea, poporul român la aceste alegeri. Nu avem ce să comentăm, ce să discutăm, ce să o mai dăm cotit să amenințăm cu demonstrații de stradă de unde până unde. Astfel de aberații într-un stat democratic. De deci nu, neinspirat. lucrurile sunt foarte clare și nu trebuie decât să respectăm, să ne respectăm cetățenii care au rugere, votat în toate nivelurile consulului județean, dumneavoastră a au candidat la funcția de a Consiliului de țară în condițiile în care PNL-ul a fost câștigător clar. Deci noi am fost la, rețineți, la 300 de voturi de majoritate simplă a PNL-ului, deci fără ajutor. Și jocul politic, jocul democratic ne-a dus în situația, ați văzut, dacă nu aveam sprijinul uh, PMP-ului, PMP pierdem președinția Consiliului Județean. Asta e altceva, dar în cazul Aha. de față... Este tot o guvernare, e o guvernare, guvernare de locală. Față, lucrurile sunt de parte. Adică lucrurile nu sunt așa, pe muchie. Lucrurile sunt foarte evidente. Și sunt la, clare. În cazul meu, cum a fost? Uh. Nu v am spus, 300 de voturi, 340 de voturi. A fost un singur consilier la redistribuire l-a luat psd Aveți tot dreptul să încercați să faceți o majoritate. Să jucăm politic, da. Păi despre asta vorbesc. atât mai mult cu cât președinta interimară, Luca Turcan, este o foarte bună colaboratoare și apropiată și a lui Traian Băsescu. Deci a lansat Nu mai pentru a lansat. A lansat. A Duceți, A lansat provocarea pe dreapta Partidul Aveți probleme dreapta. foarte mari din această apropiere din trecut și Partidul Național Liberal să scape data aceasta, din această nouă provocare, să scape cu bine, așa cum este în acest moment. Iar lucrurile nu trebuie decât să fie așezate, repet, așa cum a hotărât poporul român la regele. Dacă deci, de dincolo de abordarea politicianistă, ne gândim totuși că se punem în discuție a face un, un joc politic corect în Parlament, și ca la putere și în opoziție. Dar abia astăzi, deci, Curtea Constituțională a dat un verdict în legătură cu ordonanță de creșterea salariilor. Această ordonanță generează o presiune de 4, <coughs> 4,5 miliarde de lei. Pare-se comparativ amânarea taxei pe stâlp și a de scăderii TVA-ului ar fi pe acolo. După părerea mea, ceea ce unește sau desparte, eventual, partidele politice, sunt astfel de teme. Pentru că trebuie făcut bugetul, la buget contribuie cu toții, toți doresc să adauge câte ceva. Eu, sincer să fiu, dacă aș fi acum, mă ceva mai larg, aș adăuga neapărat, iată, un angajament, dincolo de cum ne sprijinim sau nu, în legătură cu acel vestit, buget al apărării de, de, de 2% din PIB ne așteaptă vremuri grele și percepțiile în jur sunt destul de complicate. Iată, după părerea mea, câteva teme de consens politic pe care nu, indiferent cine este la putere, indiferent cine este în opoziție, le putem, îl putem împărtăși. Deci, subiectele sunt suficient de complicate. Din păcate în România nu e o, încă o țară care se meargă ca o orchestră sinfonică în care un dirijor dă doar intrările și în rest lucrurile sunt uh, bine puse la punct. Deci, pe aceste direcții mi-aș fixa, uh, cum să spun, chiar polemica politică, chiar uh, dezbaterea. Și nu m-aș fi, și nu ne-am fi, fiind oameni cu foarte mare experiență, să, mulți dintre dumneavoastră, evident, să uh, cădem de acord, chiar transpartinic, în legătură cu o serie de subiecte, nu trebuie neapărat a face putere și opoziție în sens dichotomic, adică să ne urâm unii pe alții. În limbajul urii să-i lăsăm pe alții să se califice, deci. că noi nu mai avem nevoie, deci. mulți dintre noi. Dar nu se exclude nicio discuție, Aveți perfectă dreptate și în acest sens, dacă vă aduceți aminte, bine, a fost o acțiune în timpul campaniei electorale, dar bazată pe necesitatea ca România să aibă în sfârșit un nou proiect de țară, după ultimul proiect de țară pe care l-a avut și anume Intarea Da, Europeană. Da, uh, da. Noi am lansat în viziunea noastră celor din ALDE Pactul Național pentru Investiții. Noi însă s-a părut că un astfel de pact acceptat de toată lumea cu 6% din PIB alocări bugetare an de an poate crea pentru România o dezvoltare ritmică, susținută care inclusiv să ducă până acolo Uh, încât uh, numărul angajaților de exemplu, să-l depășească pe cel al uh, la sistemul în, de asigurări sociale. Închei, da, știi? Și vreau, da, realmente, pe vreau. Că profit că e domnul Gereș, că nu știu când vom mai fi vreodată. Uh, vreau să spun că noi, în campania pe care am făcut-o în Argeș, nu am avut un cuvânt ieftin rău. Nu am avut, eu, eu cel puțin... Dumneavoastră n-ați avut, colegul noastră Ah, avut... eu vă spun ce... ce... Deci și eu, de se dară, poate, de se poate... că n-am răspuns cel puțin la da, da, da. respectivele... Se poate, să de știți că poate. Am o experiență personală, dacă vreți, în anul 2000... uh, 1 2002 am crescut durata învățământului obligatoriu de la 8 clase la 10 clase. M-am dus cu proiectul de lege la fiecare grup politic din Parlament am discutat acest proiect de lege cu fiecare și votul a fost dat în unanimitate. Era o problemă de interes național, cum este și educația, și sănătatea. Da, evident, deci evident. sunt foarte multe domenii pe care se poate construi. Chiar avem nevoie da, de da, puțină unitate pe anumite teme majore țara Niciun parte nu poate face singur, fiecare la educație, sănătate, răbunul. Doamna, deci aveți miniștri pregătiți să guvernați? Dacă nu ați să vă uitați așa, chiar dacă nu vă uitați cu toată prietenia la PSD, n-aveți cum să nu vedeți. Dar n-am să știți, eu mă uit cu toată deschiderea, n-am nicio problemă, sunt echidistan. Păi, aveți 50%, cad acum, toată cu că... Când aveți 48%, cum să mă uit? Mă gândesc așa, având în vedere că PNL e ușor bolnav, sau în convalescență, USR e tânăr, mă gândesc că cineva, aveți trei televiziuni prietene care vi s-au pus la picioare, deși în campanie nu păreau așa de... Mă gândesc că cineva, mai trebuie să facă cineva. Nu, dar mai trebuie să facă un pic de opoziție. Și de asta mă tot uit așa la dumneavoastră, dar vă știți că vă simpatizez. Dar mă vă gândesc vă văd că văd cineva. Mai sunt să... vreo 12 milioane de vrut. români care nu au votat, vreo 2 milioane zis, care au votat altceva. Am vrut să spun această declarație. Da, nu vă faceți probleme, să știți, pentru că. Sunt mulți profesioniști și oameni care au tratat subiectele de acolo cu toată seriozitatea. Ne-am uitat la ce se întâmplă și în alte părți ale lumii, ce putem noi să facem, de unde vin resursele. Deci aveți pregătit deja cabinetul, fără nicio problemă. Că Când se va termina conflictul? Cum îl vedeți? Cum, îl, cum vedeți acest Eu conflict cred că dacă se a dat răspunsul... Cine cedează primul? Domnul Dragnea sau domnul Iohannis? <coughs> nu, nu e, nu, e o, nu e o confruntare. Nu? nu văd o confruntare, nu. Dar dacă săptămâna viitoare este convocat Parlamentul, eu cred că într-o zi sau în două se pot alege structurile Parlamentului, structurile de conducere, se pot constitui comisiile, pentru că în momentul în care vii cu un guvern, miniștrii trebuie să fie audiați în comisii. Ori trebuie să ai comisiile cu toate structurile lor ca să poți să faci această operație. E un joc politic de asta, să-l domnul. Vă rog, Președintele n-a spus, el a anunțat un principiu, el n-a spus că nu nominalizează un premier care are, a avut probleme sau are probleme cu justiția de la PSD. Nu, a spus că el, având în vedere că e vorba vorind de prim-ministru și de integritatea omului care ocupă scaunul de prim-ministru, indiferent de unde ar veni această propunere, Pune această condiție. Că e de la PNL, că e de la PSD, că e de la ALDE, că e de altă parte. Da, -e și ținut. nici eu nu cred exact ce a spus doamna ministru, nici eu nu cred nici în confruntare, nici în conflict. Haideți să-l ascultăm și, și pe domnul Ghinea, că l văd este foarte suficient de clară, să știți. Din cum va fi domnul Ghinea? Când se va încheia de... această șaradă? Păi, e, haide, șaradă a, de cum adică? E ce v-ați spus. Haideți să-l întreb și pe domnul Am auzit părerea dumneavoastră. Haideți să-l și pe domnul Ghinea. Nu, rău, și Bogdan, vedeți, mâine au votat 700.000 de oameni cu un mandat foarte clar de schimbare. Deci, cu toată simpatia față de interlocutori care tocmai găsiseră niște teme pe care să se înțeleagă toată lumea cu toată lumea, noi suntem, suntem mai dică contra, dacă este așa. Adică, nu mă am cu nimic, a ridicat doamna Andronescu școala la 10 clase, dacă avem 300.000 de copii în afara școlii. Și amendamentul școlar, de pildă, a fost complet ignorat de clasa politică până acum. Deci noi suntem cu un mandat din partea legătorilor să aducem genul ăsta de, de realități pe masa Parlamentului și să discutăm că suntem mai acre așa și că nu ne înțelegem cu toată lumea da, asta o să fim noi, o să facem opoziție și la toată lumea dacă este, este nevoie. asta este mandatul cu care am intrat în Parlament să fim duși, să spunem lucrurilor răspicat În ceea ce privește Constitulul de la Cotrocin este o impolitețe să nu mergi la o discuție unde te președinte, președintele, o discuție unde se luau în niște posibilități. Nu înțeleg că de dumneavoastră noi nu venim, Alde și, uh, și PSD. Um, până una alta, președintele României a fost ales de cetățeni și în momentul desemnării primului ministru este momentul cheie al oricului mandat de președinte. Uh, și eu cred că nu l-am votat pe Claus Iohannis și care oricare alt președinte să fie un fel de notar. Adică ea notă ce propunere vine de la Parlament și el semnează ca primarul, cum se spune, sau ca notarul. În niciun caz, președintele României are mandat din partea cetățenilor să judece propunerea care vine de la Parlament sau de la partide. Și el a spus foarte clar, foarte transparent înainte de alegeri că nu va numi ca condamnat penal. Este foarte simplu și noi îl susținem mai mult decât îl susținem. Cerem președintelui să respecte această Uh, această cerință până la capăt. Dacă e nevoie să susținem președintele de o eventuală suspendare, o să facem campanie pentru a rămâne acolo. Până la urmă poporul decide. Mergem înapoi la popor să vedem cine are dreptate. Dar credeți că se de poate ajunge până la suspendare? Păi dacă ambii Sigur. sunt căpoși și o țin așa langă, se va ajunge acolo. Dar repet, noi nu l-am votat pe președintele Iohannis sau oricare alt nume de acolo ca să fie un notar care să ia act de discuții în niște partide. Dar în ca să-și da, exerciți această prerogativă, care este prerogativa cheie a unui președinte, de semnare a șefului guvernului. Dacă îmi permite să am o reacție, în primul rând vă rog să vă uitați la datele de la Institutul Național de Statistică și să co corectați cifrele despre care vorbiți, pentru că nu facem decât să ne facem un rău singur, să ne urățim, să ne facem mai urâți decât suntem. În al doilea rând, rând domnule ministru, vreau să... Vreau să, să... Nu, e România. greșit. Nu e așa. Doamne, vă rog, doamne, doamne, vă Gine, să ah, Ok, asta Înțelegeți. este, pot să fiu de acord. Deci, deci nu este, în doi, în al, nu este da. da, Dar luați-le de la INSE, vă rog. O instituție care oficializează. Nu de la o fundație care promovează pe piață și că noi suntem cei mai consumatorii cu cea mai mică cantitate de pastă de dinți, de săpun și așa mai departe. Suntem de nespălații nu nu Europei. Eu nu, nu... Nu are importanță, că nu, deci, nu că este subiectul. Dar vreau să... Da, ba da, dar este mult mai mic. Ca așa mi-a spus la Ministerul Educației că aia care nu sunt în școală nu ne ocupăm noi de ei, să se ocupe Nu alții. este adevărat. Nici acest lucru nu este adevărat. Există. nu Pro... a spus mie Ministerul Pe... Educației, doamna Nu, că doamnă. nu se ocupă de ei, pentru că există în lege prevăzut un proiect care se numește Educația celor de-a doua șanse în România zilei de astăzi sunt câteva sute de mii de copii cuprini de tine, cuprini și aici. din fonduri europene. Nu aș prins nu buget fondul pentru a doua șansă și nici pentru școala după școală. A, școala de după școală aici sunt de acord. Din fonduri europene, pentru prima dată. Putea să finanțați și din fonduri europene. Nu era o problemă. Dar se scotea la din bugetul ministerului. Pentru că proiectul celei de a doua proiectul ce de a, a doua șanse înseamnă cuprinderea în învățământul obligatoriu a celor care ce au, aban au abandonat într-un moment sau altul școala dintr-un moment sau altul politica, deci, punem bugetul, lege ceva, bugetul anului 2016, buget. 2016 domnule Ghina a fost făcut de guvernul din care ați făcut parte n a fost făcut nu. de guvernul PSD nu, nu a fost făcut de Vitor Ponta ok, eu nu de cred lucrurile acesta am fost -vă în Parlament și știu cum s-a votat bugetul dar vreau să vă spun altceva. Indiferent că suntem pe o funcție sau pe alta, respectul față de Constituție trebuie să-l avem oricine, oricare, da, pe orice poziție am fi. Da? Ca urmare, nu-i puneți președintelui uh, criterii pe care n-are cum să le introducă atât timp cât Constituția nu-i permite. Constituția, Constituția... Dați voie să, să vorbesc și eu? Eu când vorbesc dumneavoastră, tac, după da, cum ați văzut, da? Spune așa Constituția, președintele României desemnează un candidat, un candidat, uh -huh. pentru funcția de prim-ministru, în urma consultării Partidului care are majoritatea absolută în Parlament, ori dacă nu există o asemenea majoritate, a, a partidelor care fac majoritate. Deci, deci nu adăugăm. Eu că de când sunt în Parlament am învățat să citesc legile în litera și în spiritul lor. Constituția nu admite criterii suplimentare pentru desemnarea unui candidat pe care, nu, care nu, nu rezultă dintr-o majoritate. Scrie acolo că da? desemnează în urma nu spune că președintele ia act de ce că primește de la, de la PSD. desemnează candidatul da, pe care și eu îi cer, partidele la la care l-am ales să ia o decizie în cunoștință de cauză pe baza criteriului pe care l-a anunțat deja înainte și de a alege. eu o să vă spun că președintele, este clar, chiar dacă și... e președintele României și am tot respectul pentru această instituție care dă statului o anumită verticalitate, dacă vreți, și relațiile cu celelalte țări trec prin instituția președintelui, nu putem să îi acceptăm președintelui să pună altceva decât spune Constituția. Ba da, putem să-i acceptăm, e pentru bun, că a anunțat cu... deja și este desemnare. Uitați, avem aici Decizia un jurist. De Eu nu de sunt jurist, dar domnul profesor, profesor Cristian Decizia Diaconescu. Decizia de desemnare este a este... președintelui. Dacă constituanta voia ca președintele să numească automat pe cine numește de la, par... pe cine primește la Parlament, așa cum se întâmplă în multe alte țări, Acest care sunt, de este o sunt republică republici parlamentare, dar noi suntem republică parlamentară. și care ar fi trebuit să fie corectată la momentul guvernării Lusele n-a mai a fost. Mine. Acesta a deci, fost spiritul nu Constituției. Republica Nimănânia a trecut prin cap vreodată când a fost făcută această Constituție că un om poate să facă jocuri, să facă și să desfacă jocuri și să ignore cu bună știință votul unei de majorități. Înțelegeți? când a fost făcută această tine, Constituție, acesta a fost spiritul ei. Um, oamenii înțeles. au fost probabil deci, prea la acel, acel moment, de ce oamenii ce au fost bolpea deschisi de și să citim ce scrie acolo. Da. Deci hai să respectăm asta, de adevăr, sunt un pic străine, jocul acesta încă sunteți la început, nu înțelegeți cum e cu legile în țara asta. Păi, pe măsură ce uh, mai faceți vechime, probabil că o să înțelegeți. Am înțeles. Atunci Sfie desemnează în urma consultării. Ceea ce se întâmplă. Ce comunicați noastră cu Spiritul Constituției asta e treaba de inginer. Vorbim rog, domnul Petrache și apoi, domnul și nezuc, ce așteptăm ce poziția. domnului Rău Constituția a fost votată în 2003, domnul ministru știi. 4, 2003, 2003. A durat două zile da. și a fost propusă de și psd a fost principalul artizan al modificării Constituției de atunci. <coughs> uh, nu-l obligă uh, în situația de față când nu există un partid care să aibă o majoritate absolută, adică 50 plus 1. Cei, cei 11 parlamentari nu-l obligă pe președintele. Exact. Lipsă. lipsă. Președintele a enunțat un principiu înainte de campania electorală. N-a spus că nu desemnează un prim-ministru din partea unei majorități. A spus că are un principiu de apărat și de respectat și așa o va face. Mai azi că psd are o de candidați, cum a spus doamna Andronescu. Să foarte p mulți oameni buni să fie miniștri și Și nu să... Nu, dar cred că trebuie să avem respect față de lege. Dacă nu avem respect față de lege, să alege praful de... Păi ce exact legea potrivită. lângă bunul simț, mai e și legea care interzice domnului Dragnea să fie membru al Guvernului. Vă rog, domnul de sunt, uh, bun, aici uh, sunt două lucruri pe care vreau să, vreau să le spun. Poate n-au o legătură neapărat juridică una cu alta, dar uh, sigur că decizia este, decizia este a uh, președintelui, având în vedere, pe de-o parte, vine un partid cu 51%, lucrurile sunt în regulă acolo, decizia este automată, Vine o coaliție, evident că trebuie, sau, nu, de fapt nu vine o coaliție, vin mai multe partide, nu există nimeni cu 51%, are loc consultarea. Și în urma consultării, evident că președintele are în vedere cadrul legal existent și ideea că persoana desemnată are capacitatea la rândul său de a face o majoritate. Corect de e consultare. Chiar în seara asta, din câte rețin, văzându-l pe președinte, nu au da. fost spuse niște da. montaje la începutul emisiunii. Eu așa am înțeles din ce a spus, că va încerca să vadă dacă este deja format o majoritate. Exact. Da, pentru că se presupune că partidele la consultare vin cu o propunere de prim-ministru, implicit, exact. discutăm într oameni oameni serioși, atunci, bun. Uh, sigur, uh, în legătură cu o persoană anume, există legea 90 pe, 21, pe 2001 în ceea ce privește persoanele condamnate definitiv. Există și în legea, mă rog, aici da, e tot o chestiune de funcționare a instituțiilor statului, legea statutului magistraților. Acolo e o interdicție chiar care este legată de uh, o anumită condamnare fiscală în legătură cu o persoană, numai cu o condamnare penală. Deci, din acest punct de vedere, președintele trebuie să aibă aceste aspecte în vedere. Evident că gestul președintelui poate fi sau nu cenzurat, dar numai politic. Um, sigur, de aici, după părerea mea, am spus-o și sără la dumneavoastră în emisiune și o mai spun încă o dată, după părerea mea, indiferent cum se va, în general, într-un stat civilizat și într-un stat ordonat, lucrurile astea se reglează se legă. Între interesul unui partid ca cel care este prim-ministru să fie și șeful partidului, tocmai pentru că este nevoie de anumită autoritate, în autoritate la nivelul comunităților, mă rog, lucruri mai complicate, cei sunt mai mult timp o știu, dar, pe de altă parte, și președintele este chemat în primul rând să respecte legea. Deci, din acest punct de vedere, sigur că este o, o chestiune de decizie, este o chestiune de alegere, dar, repet, este bine ca niciunul nici altul să nu se pună în situația limită. Deci, în situația de a Uh, intra până la urmă într-un conflict, pentru că nu e conflictul lor interpersonal, este un conflict care afectează țara. Uh, suspendarea președintei, după părerea mea, ar, ar fi cea mai gravă eroare ce s-ar putea face. Deci trebuie găsite alte modalități de a regla o astfel de situație, dacă există nemulțumiri de o parte sau de altă. Nu ne putem permite să ne jucăm cu țara din acest punct de vedere. Nu mai vorbim de faptul că suspendarea nu e un gest politic. Atenție! Suspendarea întâi este supusă controlului constituțional. Deci mergi cu problemele tale la Curtea Constituțională, faci o sesizare și curtea constituțională se pronunță. Sigur, e un aviz, nu e un aviz da, de, de de deliberat. Aici că au fost două suspendări, că au fost pur politice, din păcate. Avem acest precedent. Eu mă refer la procedură și procedura e asta e strictă. Istoria recentă ne învață că s-au făcut suspendările președintelui strict e... pe criterii politice, Și nu ne-au făcut bine, să știți. Nu, păi nu ne-au făcut bine. bine. Nu, nu spun în favoarea cuiva. Vreau să spun ca idee și ca moment politic nu ne-au făcut bine deloc ca țară. E bine, momentul în care curtea să se pronunță, după aceea se merge... Poate, da sau nu, se merge la vot în Parlament, se pot face comisii de anchetă. Deci, ce vreau să spun, pe scurt, este că este de preferat ca un astfel de conflict de legi prin exercițiul instituției Partidului Politic și instituției prezidențiale să se rezolve totuși în, cât mai rapid în cadrul existent. Ideea de a extinde și de a genera o stare de fapt care se poate prelungi luni sau ani de zile este cât se poate de complicată. Doi, alegerea anticipată în România, asta aproape imposibil de organizat. Și Ideea că două, două guverne se mai muțăresc ca să cadă și după ce cad să facă o consultare între președinte și președinții Camerelor pentru a declanșa legerea anticipate, deci Parlamentul își asumă practic plecarea, nu, nu, e, nu, e, nu este o variantă. Și nu cred că e cineva în calcul de Da. Eu vorbeam, da, strict. Câte un minut fiecare dintre dumneavoastră, cum se va încheia această... Vor intra românii în Sfântul Crăciun cu un guvern funcțional? Sau nu? Trecut prin Parlament? Domnul Gine. Eu sper că da. În ceea ce nu este pe noi, mergem mai departe cu mandatul de la cei 700.000 de oameni care nu au votat, anume de a schimba clasa politică și de a promova o altfel de guvernare în România. Apelăm la președintele Iohani să respecte promisiunea și promitem susținere până la capăt, dacă și el merge până la capăt pe acest scenariu. Domnule Petrache. Și eu sper că da, și în astfel de situații numai dialogul este cel care poate rezolva problema într-un mod frumos. De-aia sunt și dezamăgit eu personal că PSD-ul a refuzat dialogul astăzi. Eu sunt convins că se va ajunge la o înțelegere. Sper că s înțeles din punctul meu de vedere de ce nici PSD-ul, nici ALDE n-au mers la aceste discuții la Cotroceni. Săptămâna viitoare veți merge, după ce va fi validat categoric Parlamentul. Se va merge la discuții. Noi vom... Deja am inițiat, s-au inițiat deja legăturile, contactele cu PSD-ul pentru desemnarea unui premier din partea unei previzibile coaliții guvernamentale unei majorități parlamentare. Vom vedea care va fi acela. Ne bucură faptul că, inclusiv că Popescu Treceanu, numele său a fost vehiculat astăzi ca <gântă> variantă, dar uh, lucrurile vor fi clarificate după discuțiile pe care altele va purta cu PSD. Uh, eu sunt convins că se va găsi înțelepciunea necesară de ambele părți, în așa fel încât România să nu intre într-o criză politică, nu o dorește nimeni. România are nevoie de stabilitate, de liniște și de uh, un parlament care să se apuce să lucreze și un guvern care să apuce să lucreze în interesul românilor. Doamna Ecaterina Andronescu. Și eu cred, sunt optimistă și cred că vom avea guvern cât de repede este posibil. Sunt convinsă că în prima parte a săptămânii viitoare Parlamentul își va așeza structurile după validarea mandatelor și sigur nu mai este niciun impediment apoi să poată trece prin Parlament pe procedurile constituționale obișnuite guvernul. Mi-aș dori, vă mărturisesc, sincer, o Românie mai puțin contondentă, mai puțin divizată. Domnule Ghinea, iertați-mă, s-a terminat campania. Andros, Eu cred că eforturile, să cu eforturile... Dar nu, dar nu vă cer să vă înțelegeți cu PSD-ul. Vă cer să vă uitați cu ochii larg deschiși și cu urechile, să ascultați Domnul pe români care ignorați. Uh, România nu are numai 700 de cetățeni care v-au votat pe dumneavoastră. România are 16, 18 Apeți milioane. Un grup să eu, mare, cred, eu, eu cred vreți că să asemen... cu toții, să fim Eu anunțe. cred vreți, că... Exact. Doamna Andrescu, vă pierdeți vremea. vreți? Deci ce, vreți? Dacă pierd, deci, ce am vreți să deci, de, de noi. Ce dacă eu... zero, nu e și fodul, nu e zero destul, Da, doamna. probabil. Eu știu că în universitatea A, mea pe care... În universitatea unde sunt profesor și unde am fost și rector 8 ani de zile, am avut această grijă. Să putem, ca eforturile noastre, să se unească să producă rezultate. Da? Cred că la nivel național același lucru ar trebui să facem tot. Campanie? Facem în campanie. După ce se termină campania, pe să ne uităm și noi la ce campanie, se întâmplă la ce se întâmplă la celelalte. Nu putem să uităm ce am spus în campanie. Doamne, în campanie am spus că o să desființăm Academia Honorilor de Știință membru că că Dacă m-ați auzit pe mine că vă întrerup și sunteți extrem de agresiv, de destructiv și nu spuneți decât lucruri de ce care -au, -ați dar nu au Dar eu nu mă enervez, numai că nu mă mai întrerupeți. Este o, o chestiune, nu știu cum să vă spun, eu așa am învățat. Dacă studentul meu vorbește, eu nu îl întrerup. Nu spus, văzut, am, răbdare, într am răbdare să termine. Da? Îl respect chiar dacă e studentul meu. Respectați-mă și dumneavoastră că suntem un interlocutor într-o emisiune. Deci mi-aș dori o Românie fără încrâncenare, fără divizare, să încercăm să ne unim cumva eforturile, ca și dumneavoastră să puteți spune. Iată, domnule? lumea spune, asta publică a aplicare, făcut niște lucruri și a lăsat în urma problemă. ei câte ceva. Domnule Cristian, de acunoscu. Cum se va încheia acest Se va încheia conflict. fiecare, deci în momentul în care va fi conturat în Parlament acea majoritate, acea majoritate împreună cu președintele, vor cădea de acord și pe aspectele. Deci, întâi să-și consitue majoritatea și după aceea își desemnează primul ministru. Ceea, după aia lucrurile se pot armoniza. Nu, nu nu văd un moment grav din așa ceva. Exact. Sigur, retorica publică. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență distingi. domne, întoarcem după o foarte scurtă pauză publicitară. Șase ani politici încearcă să descifreze mesajele liderilor de partid, dar și scenariile care s-ar putea întâmpla în următoarea perioadă, precum și un scenariu al groazei. Pentru că, spre deosebire de unii dintre cei de aici, eu sau dintre toți cei de aici, eu nu cred că lucrurile vor, se vor rezolva atât de repede și nici nu cred că vor fi cedări din nicio parte. Și atunci, cred că vom avea niște sărbători mai mult decât agitate. Asta e părerea mea. Sper din tot sufletul să mă înșel, dar de obicei nu m-am înșelat. Ne întoarcem după pauză.